po zahají diskusie. Tak, vím tak. Je si potřeba především říct, že uh, jeden návrty kolem epidemii je to, co říká. To znamená, všichni, všichni. to mělají úplně všechny. Já jsem to dokonce zmínil, že jednou si pokusuju jenom přímo a explicitně Ale zároveň taky existují morové epidemie, které najdete vypočítat těch 16-16 letů, 16. které jsou vysoce stavekní. Oni říkají, že to byl ten mor žen, to byl mor mladých, mor staveční, hod dětí, hod a tak dále. Takže, takže to je jedný problém. Uh, druhý problém je, že uh, zároveň se mluví o tom, že uh, Torens třeba z před přichodem členého moru zřejmě, tenhle zřejmě hodnoty uh, bylo prostě vlastně příliš noho, ta společnost byla na hranici nějaké demografické krize také jako tak, která by byla způsobná třeba právě. Mm -hmm. A paradoxně v následujícím období dojde ke zvýšení životního standardu těch, kteří zůstali. A dobře je to vidět na dějinách stravy, který nás se odpovědnul. Protože se v následujícím období vrací výraz do dojídelníčko-evropské populace maso které předtím z postupně jako luxusnější uživatelina mizelo. A teď se, tři, teď se tři, pak nastává toto takto století masa po přechodu černé smrti, patrně právě díky tomu, že se jako by uvolnili ty zdroje. No, a to je druhá poznámka. Třetí poznám, kterou bych udělal, je, že si nejsem úplně jistý, jestli došlo k uvolnění, uh, uh, jestli dokázalo k uvolnění pravděpodobně. Tak to naznačuje, je to tak vědčí, že, že někteří lidé prostě se pochybují k tomu uh, takovému nevázanému způsobu života. Ale určitě po některých uh, takovéto hrázech dochází naopak k uh, To je případ uh, 20. a 16. století v Římě, kdy bojská, co se řeklo, vyplenila řím, takzvané Sakodilova. A předtím, než je vyplenila, tak se odhaduje, Uh, že až 10% populace říma byly prostitutí a prostitutí. A, a potom nastává taková jakoby reakce spíš směrem k tomu populace. A, uh, tak, takže jakoby naopak toto, co žili, A řívala, ještě mě nastává jedna tápoznačka. Lekaři jako jedním z důležitých terapeutických, uh, jak si doporučení radionově uvádí, že jednoduché méně brát léky, Preventiv, preventivní opatření, z uh, místa nákazy a některé další věci. Ale, a to se tam opakuje znovu a znovu, protože je to spojeno s lidským pohledem a lidským zdravím, je tam element, jakoby musíte se udržovat v dobrém rozpožení psychicky. Jak čekovat Více tedy to dní, dlouhodobě, kdy je to vůč veselte se, protože už nebudete. Tak, jenom to trochu samotné může způsobit ten mnoho, protože on to vede k tomu, že právě to obsahuje to vnitřní hnízti vězenek. Takže je tady tady ten další moment, když spolu je nějak a ten uh, ten uh, to, to, to, ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten že uh, tak dlouho přetrvávaly uh, ty uh, mirazmatické teorie, když v zásadě uh, jako v literatuře už se objevovaly ty imprecjonistické uh, představy, že to vlastně trvá hmm. uh, uh, Je to skvělá poznává. Totiž ta představa o to, že původem je to, to zvířátko, to animal kolu ona si vyžaduje v 16. století, ještě v tom 17. století, obrovskou míru důvěry v existenci něčeho, co je neviděné. A e, i když oni potom začínají objevovat ten mikroskopický svět, tak oni nemají vůbec technické prostředky, které by jim ukázaly závislost mezi tím mikroskopickým světem a, a lidskou biologií. A naopak, co frčí v 18. století, jsou objevy v oblasti chemie. Třeba si, jo? A, to je právě ten nešťastný kulturní vliv, který někdy trošičku jako té vědě prostě se plete pod nohy a, a, a stěžuje tady. A potom samozřejmě ta věda v té době fungovala trošku jinak než dneska. Jako je potřeba se na to dívat tak, že, že moderní nástroje vědy, věda tak, jaký ji známe dneska, která dokáže jako spolehlivě odfiltrovat, opravdu no, spolehlivě na úplně 100%, odfiltrovat spoustu jako, strávné teorie a podvody a takovéhle věci. Um, ta se objevuje v 19. století, jo. to je, teprve v tom okamžiku vznikají moderní výzkumné instituce, jako tenko, tako instituce, vznikají, časopisy vědecké jsou to od 17. století, to je pravda, a já jsem to četl, ty první vědecké časopisy, u nás jsou to efemerines, to je, to je takový, jako tam jsou ještě články, prostě o, o satyrech a lesních mužích v Litvě, jo. takže, mně to mokrát napadá, že ta jako taky nejsou viditelní, a přesto jako to dílá, jako... My... Ale dají se cítit, ale oni si je to cítili, a jednak to, jednak to jako by někdy i viděli. No. Oni třeba svýmali v podstatě kouš jako příbuzník toho myazma. Takže ten člověk se rozhlídl na tou vesnicí a teď viděl, že tam někde je... Klimatické podmínky způsobily, že hořeli tam ohně, lidi, lidi kašlali pod vlivem toho explodin, že patřili doma na otevřený ohni a, a už si to spojili že tam byla obrovská variabilita lokálních na, na dostupných zdrojích. A, a, a jak jsem říkal v tom textu, my jsme v předstatistickém období, takže vlastně nemá cenu uh, o tom tak úplně diskutovat. To je úplně nejstarší. Tam je vždycky zapůsobila strašně silně taková věna historické demografie. Taková ta zmenka o jedné z prvních Dání, které proběhlo to v Toskánsku, kde je první velký soubor lidí, které, u kterých máme uvedený, jak je. A když se dělala statistická analýza zastoupení těch jednotlivých roků, tak se zjistil, že, že většině těch lidí bylo 20, 30, 40, případně 25, 41, 45. A jaká z prvních mělo 35. A to ukázalo, že, že ti lidé přijeli ve společnosti, která vůbec neměla příliš koncept toho přesného věku a přesného vnímání spousty, včetně samozřejmě, samozřejmě <coughs> přesného popisu a, a já bych a, Takže kronikám skutečně není co měřit, protože oni nepopisovali realitu skutečnost, realisticky, ale symbolicky. A jestli si pamatujete, v dvěma lety jsme měli výročí Karla Šlepého a byli, byli, v, byli v metru plagáty. A na těch plagátech byl panovník ležící v posteli A byl připrýtný pod za a nahlal korunu. A to je krásná ukázka toho, jak, jak ten vytváník postupuje symbolicky. Ten panovník nenahlal aby ho bylo možno poznat. Ale proto, že by fakticky když si Karolšnutíšel lehnul do postele, tak se připěl zelený. Já se byl si na hladu velikou 2. korunu a ležel tam prostě 5. korunu, že? Čili to je tam šalevné námení toho uh, symbolického jazyka, přirodectuálního věděho, uh, který strašně ovlivnil třeba skrz do tuký dovolíčí. Uh, Dějinu v 16. století se ten pastáriávka jak to, že ten mor, který já tady vidím ve Víčenze a který teda konkrétně zažil, jak to, že se liší od Tukirida? Jak je vůbec možné, že se ten mor liší od Tukirida? Prostěme já nás myslím. Mor musí se chovat podle Tukirida. Tukirida, které jsem obsal, to je ta, to je, to je ta, ta první paradigmatická informace. A mě měl takovou představu, že co je starší, to je pravdě větší. Protože je to blíž k tomu od pokamžiku stvoření, kdy má absolutní znalost přírody a Adam, to je ten, kdo dal jména zvířatým, byl dokonalý přírodovědce. Teprve v okamžiku vydání z hry začíná ta znalost přírodních peterlova a, a postupně se zhoršuje. A tady, tady ta představa o tom, jak se naše znalosti postupně zhoršoval, a zhoršil, zhoršil, zhoršil prvá až do 17. století. Někdy například 17, 18. století zlomí a potom někdy začínají že v té budoucnosti a, a minulost e, nechávají konečně za sebou. A to je taky okamžik, kdy se odděluje dějin dějiny vědy jako samostatná e, výstupání. Protože do té doby každý vědec byl vlastně primární historicky. Vy jste jako vědec, čili nejdřív těm nejstarším právěm, co napsal Aristoteles, co napsal Platon, co napsal a, a, a, a vlastně to byla taková vepešnictví historických textů. Mě si to ukazuje nedávno vydané knize od Angeliny Kozimovstrá z Dana Stehitkova. Ta se zabývá hradářem Křišťán z Prachatíc. Je to velmi složité čtení, ten název je trošku matoucí. Vypadá, že to bude za za nové hromosou něco, něco tak jako večer ale na tam tam jsou o rozdělení jak právě jaká byla filiace těch jednotlivých textů a že tí ty střelinci a autoři vlastně takovy važili važili z mnoha různých přísad textových a a pořád to by třeba a přežít a ten text. Takže takže pozor na na historiky jsou nebezpeční. jak potřebuje, abyste hodně odbydatelstva, který ne dojde k vysadě k zahrucem našich civilizacích. Jak se na to značení počto odbydatelstva reagovala v, v společnost, hlavně ekonomickým, co vás napadne, co se co na jedné tu latinu a tím pádem pak spokojenost spokojně a, a, a toto to, to mohla být jedna z příčin tak, tak, to musící to Ale na, na druhou stranu, jak už jsem říká, v dlouhodobém kontextu se jsem <těv�ví> zřeji zvolněnil vevšímu a, a taky se někde uvolnila životní postavení Výhodných lidí je se začalo zlepšovat, protože jich bylo méně, bylo méně pracovních sil a tím pádem cena na té pracovní síly rostla. a zvyšovala se tedy životní úroveň. Čili to naznačuje, že, že v tom středně a dlouhodobém to není špatná věc, že, že těch lidí víma. Zajména pokud se to zvládne. Takže musela maximální cena, kterou platí, aby se ty se startovalo na svá je protože já mám nebo, pocit, že to docházelo docela pozdě... to programů, když to stále, takže to, to je tak jednoduchý, že práce, se zvedlá si na práce. A třeba si to, to, způsobě to, způsobě to mě, sem, tak, je spokojně, je potřeba vnímá, ve je to daleko, tak týdenzy, můžu, než, tendenci, nebo okay, je nižší, tendenci, ok, je tak. takže je to dostavit, že, že různě oblasti fungovaly různě, ty informace, které nám Mňáta, který zvládný v rožní Evropu, severní Itálie, Itálii byly ty nejrozumětější uh, části Evropy. Jestli k tomu můžu něco přičínit, já jsem hloupej infekcionista nikoliv historik, ale říká se, že v Anglii upadla orba, museli se začít pěstovat ovce, byla vlna, byl předbytek masa, vlna se musela začít spřádat, museli být teda zaměstnanci, který předli, se museli uvolnit z podanství. a, že, a to, že to postartovalo tento směr vývoje, co u nás se v karolické růdě mor a tudíž tady to podanství zahmívalo ještě mnoho mnohoset let, teda jako, to je kantorův výklad teda. A na liničskou škůnovní Já jsem urovnil pacienta v životě, neviděl zaplat váhu, když jsem zástupce vedoucí zonační izolační pro vysoce nebezpečné infekce medici, jednoce neměli opravdu vysoce nebezpečnou infekci, jenom tam byli karanténní pacienti a když tady byl ve to v Evropě, generál Christophers, ptal se mě, what would Já jsem říkal, I will run away. Yeah. <laughs> <laughs> a, se, že u plicního metry, třeba křipku, když pojedete v metru a někdo tam bude prskat, tak na vzdálenost končetiny to stačí, jo, ten aerosol tam na pořádně. Ale u tý morový je se říká 2-4 metry, ale já jsem hlubý kvíli, já se nechci. Jenom jsem se k tomu nechci napřičinit, že se říkají, to by startoval průmyslovou revoluci, vlastně. Já <tějí> mluvím. Tak to mám. Jeno, jestli můžu tady několikrát, pato toto uh, varování před historiky, že oni uh, často mají ten věci přeinterpretovávat své, jaksi svoje zdroje, já myslím, že to by uh, možná byl ten, uh, ten příklad taky. bych řekl, že teda jako, když jsem něco takového. komplexní souhry různých okolností a, a, a, a podíleme se na tom změny hlavně v, té, v, v tzv. veřejné ikeemě, veřejné eh, zdravotní po politice, eh, kde s celá nedoceněnou eh, věcí je eh, hranice mezi islávským světem na Balkáně a Habsburskou monarchii. Eh, v roce 2018 ve kolegové našla knižka kolegové z Chorvatska popisují jak neuvěřitelně sofistikovaný systém přecihlenka karanténní kontroly budoval Habsburská monarchie v průběhu 80. 18. století právě v těch následujících desetiletích letích poslední epidemie na Balkáně. je to oni našli v Chorvatských okrech uh, třeba v si karanténních uh, budov stanic, které uh, nefungovaly k izolaci, uh, zaučené izolace jak jde, uvnitř v ale umožňovaly silnímu zboží, což byla ta nejrizikovaná nejrizyko, mezi tím na to, části, kde mor byl, kde, kde ty, ty, ty rýměny skutečně se objevují v Egyptě ještě v 19. století se vlastně objevují. A mezi Evropou. A to je, na vidíte, že to jsou budovy, které jsou stavěny, do toho bylo investovány neuvětším množství úsilí a lidské vynalézavosti, protože oni jsou koncipovány tak, že skutečně oddělení ty dvě populace, umožňují zároveň Zároveň ubytování těch osob, které je potřeba vystavit karanténu, nebo dočeknout 20 dní. A zároveň je, je ta celá ta dobrodružná tím ten komplex, to není jedna je komplex, který je rozdělený takovou centrální zdí, uh, uh, tak, aby se k sobě skutečně ti lidé. Takže to bylo zajímavé a možná teda doporučuju tu kapitolu vašemu zájmu. Ale to nebyla asi jediná věc. Další věc je, o které se hovoří v dějiňách, je, že mohlo dojít taky k nějakém změně v biologii té Evropy. Hovoří se o tom, že byly některé biologi vývodavců vytlačeny, krysa mohla být vytlačená z některých částí pod KM a krysa je náchylnější, je lepší, efektivnější přemášečen té Těch, těch, a, toho vnizu, který je potom bezprostřední přemášičení. To je druhá věc. Třetí věc je, že se v Evropě a, v 17. století začíní skutečně velice pečlivě dotržovat, když už propukne ta epidemie třeba ve 30. letech 17. století v Itálii a, Nevím, jestli někdo z vás zná mám, uh, i promesy spolu z pouzy, uh, nevím, jestli je to Snowden si myslím, já jsem viděl autora, který tam, tam takový velice slavný popis úrovně epidemie z uh, těch 30 let, tak, uh, tak, tak se velice pečlivě začíná dbát na izolaci těch nakažených, ukončení obchodního kontaktu s tím postiženým místem, okamžitě se staví. Hlídky na cesty, aby se nikdo nedostal z toho postiženého místa. Zavádí se vystavování zdravotních pasů, které dokládají, že jste prošli pouze na každé části Evropy. Když do čiští vizuité na generální, generální se setkání toho řádního tak si skutečně nesou sebou zdravotní pas a musí v tom Římě předložit záznamy ze zdravotnímu pasu, které ukazují, že teda prošly pouze o vlastní dne. Takže tadyhle ty postupné malé končky možná i se změnou přírodních podmínek dohromady se slivy v to, že skutečně naposledy asi 1713 tady v Čechách a ještě na Moravě to bylo několik spolupů, nebo později. A nebo benefika morové, tak tedy, jestli mohla taky poměrnit. To je ten echt ale většina těch morů předtím, tak to byly nějaký jako neštěvice. Ale... Věcích, tak který se podařilo uh, skutečně zdošvědovat. A, a důležitá je tady uh, vakcinace. Uh, druhá důležitý 18. století uh, a bylo potřeba zásahu státu. To zase ukazuje, že ten oslícenský stát uh, byl důležitý. A on musel vnitřit do <coughs> vakcinaci Oni byli velice rezistentní. Byli nechtěli nechat vakcinovat svých A dávali se za to medailé šlechta organizovala prostě setkání těch rodičů a, a, a v důsledku toho teda se, se podařilo většinu děti ochránit. Ale ještě předtím tady panovaly, je potřeba říct, že existoval i rovina jakoby lidové moudrosti okolo tady toho. A národí, že asi nejstarší doklád je takový úmyslného nakažení neštovicemi u uh, malých dětí, tam průběh než u dospělého. Tak to, to, byl ten, to, byl, to, to byla lidová forma ochrany, kterou jako první eh, obsal asi patolínus, to byl dánský profesor. A jenom o 20 let později, na samém konci 17. století, popisuje tady toto takzvané kupování mištoviček eh, Jan eh, František Léb z Rostnalu, se nespísel patolínus pro Čechy. Takže taková musela možnost vidět z 50., se Tak chtěli v týdě Byla tak to bylo, že ale odčkovali věcí. Ale bylo velmi okrokovým, protože Jenner první pokus udělal 1696 květno na Jamesi Fixovi, a v roce 1803 tři byly očkování děti podního chlátka v Praze, mm. a Chotek nechal razit medaile protože mm. jako za, za tyhle ty zásmohy o vakcinaci, ale ta reaktogenov zůstala vždy a to byl jeden z důvodů, proč se vycouvalo z vakcinace, když byly eradikované neštovice, protože my máme u nás třeba obrázky takový ty gangrenozní vakcíny, kde ty děti na to zemřely. Takže tam ty, tam ty děti taky popadaly do studní, rozšlapávaly koně, a tu nějak umřelo a prostě s byl že Tam dokonce pro rodiče to byl problém, už jim to umřelo, zvláště bylo pokřtění, protože to bylo ekonomické, potom pokřtění dítě bylo třeba nepokřtění, který se zahrábalo někde pod tou javuní, ale pokřtění dítě bylo potřeba vydat poměrně nemalou částku peněz pro chudýho člověka, který to nebyly mladé peníze, zaplatit si, museli zaplatit zvoníka, museli zaplatit kněze, protože ten rituál byl a pokud si to neudělali, tak, tak jsme se dostali do řeči. Tak já se ještě dovolím rádi, můžu. Ty dopady byly rozhodně různý podle toho, jestli se jednou o společnosti Urbáni nebo ty, ty venkovské. Měl tohleto teda dopad na to, že v ten příbytek do, do měst jako u, ustával, protože to bylo, byly místa nebezpečnější, nebo naopak byly tendence odcházet na, na venko? Hmm. My vlastně pro to období, kterým se zabývám já, to znamená do ranného toho víme hodně málo, o tom, jak se, jak se přesně... A vůbec víme toho i málo o dynamice. Když se mluví o morové epidemie v tak co víme je, že určitě to nebyla epidemie celých ček. takže nezasahovala všechny města. Já jsem se třeba, protože k tomu skoro nejsou pravé, které by vám umožili to zbakovat od já jsem se ale podíval třeba na záznamy v jezuitských kolejích, které jsou po roztíleně a dominikánských, uh, dominikánských konventech a ty naznačují velice hezky že to, že byla v Praze epidemie v roce 1713, za kterou zemřelo těch okolo asi 10 tisíc obětí, tomu už by docela vyjádřilo na číslo. tak to vůbec neznamená, že v dalších městech taky propukla. A na to na vesnicích i v bezprostředním okolí nemusela proběhnout vůbec žádná epidemie. Jezuití běžně evakuovali osazenství kolej do svých venkovských byl, kam oni vožížděli normálně na dovolenou v létě během dní. A, a, a tam, tam bude, tam bude bezpečný. Takže to je, dokonce je to pěkně doloženost té poslední epidemie v souvislosti s uh, klatovy, uh, Ne poslední, předposlední. 16 do V Praze velká epidemie začala do Lídny, se do Prahy. V Praze se po několika měsících rozhodly nejvyšší zemské úřady, že se evakuují Bořita e, z Martínic a tak dále. Všichni se přesouvají spolem do Plzně a pak z Plzně dál, když i tam začaly problémy do Klatov výhozápadních Čechách. A tam je krásně popsáno, že když to všechno přijelo do Klatov s těmi Frauci Mory a služebnice, tak, tak všichni řekali, no, tak je jenom otázka času, kdy nám tady vypukne mor. Že? A ono ne, ten mor propukl jenom u dvou lokalit. Bořity z Martínic ty zadrželi v chalupě za hradbami města u ani paní. Ta se jmenovala Ana A by, byla tam s dětmi. A ti všichni... Jeden ten jeden ten lokaj přežil, druhý lokaj zemřel, a Sedníhova zemřela a ty děti taky. A tak to skončilo dobře. <laughs> a pak lokaje, lokaje přežitšího lokaje vyhnali. To... Protože s tím nikdo nechtěl přijít do kontaktu. A ty, ty mrtvé tam pohřběl městský hrobník s vlečení do Naha. A zároveň zazděl tu chaluku, která tak zůstala na nějakých deset let zazděná, nikdo se tam neudnávěl. Ale do města skutečně v tom roce můžou to neudnávat. Tady nemohli, tady to byla jejich vrchnost. A město, to oni prostě nemohli. A jak se to dělo. Ale no, eh tak na migrace času vyhánět generace. V chtělo se se že oni v okolí místa, kde to je, A ty začali prostě sbírat dráky v tom místě A jakmile propukla v oblasti Krymě, tak se zároveň začalo reagovat. A se to změnilo v jednom pramení. Jak říkali, ten, ten bída, co přivezlo ty oděvy do Větčince, to je případ porušení zákazu dovozu zboží z nakažené oblasti. A hlavně oděvy které byly spojovány velmi často. Mám dotazů a výtazů, ale nechám si jen teda asi dálskor. Uh, Takže uh, další debatu přesouváme tady do Blízkého úterovu a děkujeme moc za přednášku.